Og velkommen til jule Edition. I dag er det den 9. december. Det er lørdag. Det er lørdag. Mm -hmm. Det er en af de dage, hvor man kan lave småkager. Jeg elsker småkager. Jeg elsker også småkager. Og vaniljekranse. Det er de bedste. Og øh. ja, Jeg kan faktisk også godt lide de småkager, som der, hvor der lige er glasur øh, på os. Ja, de er også gode. Og brunkær. Og pebernødder. Og pebernødder. Og. Altså konfekt. Ja. Jeg er jo en lille. Jeg er en lille Jeg er lidt mere en marcipangris. gris. Det passer vi godt sammen. Så kan du få en marcipanen, og jeg kan tage nuganen. Mm. <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> ja, jeg. Øh... Men altså marcipan er også godt. Men nu er bare bedre. Ja, ja, hvis du siger det. Jeg synes, vi skal læse dagens afsnit. 9. december. Det er nat. Menneskene sover. Verden er ganske tyst og stille, fordi sneen ligger ligesom et tæppe over den kolde jord. Nisse Puck kan ikke sove. Han læster ned i stallen for at snakke med dyrene. Men alle dyrene snork sover. Øv, øh, tænker Nisse Har Her er ikke rigtig nogen at få en hyggelig sluder med. Han åbner stalddøren og kigger ud på gårdspladsen. Månen skinner derude. Nissepok ser sig forsigtigt om til alle sider. Han vil jo helst ikke ses. Så smutter han ud i sneen og lukker stalddøren efter sig. Hmm, tænker han. Jeg tror, jeg vil leste over i huset og lave lidt skæg med drengen og hans bedstefar. Bare et par ganske små skarnstreger. Nissepok når slet ikke at tænke mere, for i det samme er der nogen, der griber fat i ham og løfter ham op i luften. Hvad i al verden skal det betyde, råber Nissepok vredt. Hvem har bedt dig om at løfte op i fredelige nisser? Åh, undskyld, siger en stemme. Det må du sandelig meget undskylde. Det er ulen, der siger undskyld. Ja, det må jeg nok sige. Bruger Nissepok. Siden hvornår er du begyndt at løfte op i fredelige nisser? Hmm, hmm, siger ulen og ser meget flov ud. Ja, jeg troede, du var en mus. En mus, råber Nissepok. Nu har jeg aldrig hørt så galt. Kan du ikke kende forskel på mus og nisser længere? Øh siger ulen, og ser endnu mere flov ud. Ser du, mine øjne er ikke, hvad de har været. Jeg ser ikke så godt længere. Forleden nat var jeg endnu mere uheldig. Uha, jeg gyser helt ved tanken. Hvad skete der? spørger Nissepok. Ja, jeg tør næsten ikke sige det, mumler ulen. Men det var en forfærdelig mørk nat, og så sned det, man kunne ikke se mange meter frem, og så fik jeg øje på noget, der giveligt lignede en fed rotte. Haps, siger jeg, og så slår jeg lige ned på rotten. Haps, der fik jeg dig rotte. Du, du forstår, Nissepok, at det gav et ordentligt gib i mig, da rotten begyndte at gø. Gøy, siger Nissepok. Rotter kører da ikke. Nej, siger ulen og ser meget flov ud. Nej, for det var heller ikke nogen rotte. Det, det var naboens fund. Du kan stole på, at jeg kom til værs igen. Milde kineser. Så hurtigt er jeg aldrig kommet til værs før. Ulen blinker med sine store øjne. Jamen, siger Nissepok. Det, du trænger til, det er jo et par briller. Briller, siger ulen. Hvad er briller for noget? Ja, det er noget, menneskene går med, siger Nissepok. Det er nogle runde glas, som de sætter for øjnene for at se bedre. Hulen sidder lidt. Så siger den, kunne du ikke skaffe mig sådan et par? Jo, siger Nissepok. Det kunne jeg måske nok. Den næste morgen, da min bedste går over gårdspladsen med en lygte i hånden for fodre i stallen, finder han sine læsebriller ude i en snibunke. Det er dog noget af det særste, jeg har oplevet, siger bedstefar, at finde sine briller ude i sneen. Men selvfølgelig, når man har nisser i huset, så kan der ske alverdens sære ting. Og det har min bedstefar sandelig ret i. Nisser! Der var nisser over det hele! Og der det var, var så meget nisse! Der var helt vildt meget nisse. Og det er en god lørdag. Det er en rigtig god lørdag. Ja, du har briller, fine. Er du nogensinde fået nede dine briller i sådan en? Um, nej. No. Så skal det være, fordi jeg de er faldet af. En gang nyst så hårdt, at mine briller faldt af mit ansigt. Wow, er nyst hårdt. Ja, jeg nyst virkelig meget. Øh. Kan du heller ikke kende forskel på en hund og en rotte, hvis man tager brillerne af dig? Um, hvis det nu var en meget grim hund, så kunne jeg ikke. Eller en lille bitte hund. Jeg tænker mere, at der er meget stor størrelsesforskel. Altså, hvis den var langt væk, så ville jeg også tænke, at det var en rotte. Okay. Men ikke helt tæt på. Jeg ser faktisk ret godt, hvis tingene er meget tæt på mig. Okay. Har du nogensinde set en ule med briller? Har ulen i Peter Pløs briller? Det ved jeg ikke. Men så har jeg ikke. Jeg tror heller aldrig, jeg har set en med briller på. Men det er smart. Altså, det kunne være smart, hvis vi mennesker sådan ligesom delte lidt med dyrene. Så når et dyr ser dårligt, så kunne de få briller. Ja, eller kontaktlinser. Ja, fordi... Altså, sådan fire ind i øjnene. Du måske synes, det var rart. Nee, men jeg heller, Hvis man nu var en hest... Hvis man nu var en hest med kontaktlinser, så skulle man have sådan nogle hove ind i øjnene. Hvordan synes du selv, det vil fungerer? Okay. Jeg tænker briller. Sådan nogle, man kan binde rundt om. Sådan nogle, ligesom sådan nogle motorbriller. Ja. Jeg tror, du har ret i, at kontaktlinser ikke er nogen god idé. Men det er en sjov idé. Det er en sjov idé. Nu kan jeg ikke lade være med at forestille mig, den der hest, der skal putte kontaktlinser i øjnene. Ja. Og øh, så var der jo. Så fik vi lidt at vide om Nisse pak. Ja. Han er lidt naven, var. Jeg ville heller ikke være glad, hvis der kom ule og prøvede at spise mig. Det er også længe siden, jeg har hørt øh, ordet skarnstreger. Ja. Fordi man kan jo være et skarn. Det kan man. Og når man så laver skarnstreger, så er man lidt ligesom uartig. Man gør noget, man ikke må, ikke? Ja. Laver du nogle gange skarnstreger? Det er meget sjældent, at jeg laver skarnstreger. Fordi... Altså, min nisse... Jamen, hos mig, laver skarnstreger. Og det er sådan noget... Hvor man for eksempel skal have havregryn om morgenen. Det spiser jeg. Det ved jeg ikke, om I gør. Men jeg spiser havregryn om morgenen. Og så åbner jeg lige min mælk. Og så skal jeg lige hælde mælk på min havregryn. Men så er mælken grøn. Ej, det er fjollet. Fordi der er nogen, der har farvet min mælk. Jeg, jeg har prøvet det. Det var faktisk også med havregryn. Vores næste hjemme ved mig hedder Vagn. Ja. Og, og han driller ikke så tit. Han er sød. Han er rigtig sød. Ja. Øhm, men... Jeg har engang oplevet, hvor jeg skulle spise havregryn, og så havde han byttet rundt på saltet og sukker. Nej! Så jeg kom til at putte salt oven på min havregryn. Hvad? Det var så ulækkert. What? Jeg har 100 på det varn der har gjort det. For helvede. Nå. <laughs> For bakker, var <laughs> Hvorfor opfører du dig ikke ordentligt? Det er, fordi han er lidt skarn, tror jeg. Han er lidt en skarn nogle gange. Men jeg har hørt, at han har en ven, der hedder Frank. Det har han. En plante. Det er en plante, ja. Det er godt, Frank og Vagn har han. Nu, nu har vi også lært jo, at uh, Nissepok han kan tale med dyr. Ja. Yeah. Men det er lidt irriterende, når dyrene sover på samme tid som menneskene, så man ikke kan få en sludder for en slader om natten. Men sover alle dyr samtidig som menneskene? Er der ikke nogen dyr, der er vågne om natten? For eksempel ulen er jo... Ulen var jo... Men det var lidt en, Altså ulen var... Sige, ulen var ikke øh, et godt sted... Den var lidt ked af det og lidt bange, ikke? fordi den ikke kunne se længere. Ja, det er rigtigt ikke? Jeg har engang haft en hamster, den sov ikke om natten. Nej, det er helt sygt meget natten. Vi havde også en hamster, der hed Fute. Det kunne være, at Vagn har snakket med den. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad ja, med skildpadder? Når sover de? <laughs> Hele tiden, tror jeg. Helt det <laughs> jeg. ved det ikke. Måske går de bare i søvne, fordi de er så langsom. <laughs> det gør bare. Flavermus. Flavermus. De sover heller ikke om natten. Hvad med dogendyr? Det er, også sådan, er det ikke fire timer, sådan, i løbet af en uge, de bevæger sig? Nej, ja. måske ikke endnu. <laughs> måske om dagen. Kattedyr katte er også tit vågne om øh, om natten. Ja, ja. Så er de ude at jæge. En lille mismis. Mis. Det kunne være, at han bare skulle snakke med katten. Ligesom han gjorde. Far, det sagde bedste bedstefaren, han havde sagt. Det er rigtigt. Hvorfor har katten han? Det ved jeg ikke. Mm. Har I nogle nisser derhjemme? Fordi... Jeg har planer om at lægge et billede op af varn mm -hmm. på vores Facebook-side. Har I pyntet op med nisser? Eller har I jeres helt egen drillniss? Vi vil i hvert fald gerne se billeder af alle jeres nisser. Nisser. Mm. Jeg elsker nisser. Det lyder som om, du spiser nisser, når du siger oh, sådan. Spiser du ikke i julen nisser? Jo, men jeg spiser ikke vagn. Mm, okay, det er nok. Jeg spiser chokoladehjul, men. det gør jeg også. Altså. Men hvis man har et billede af sådan en, inden man har spist den. Så vil jeg også gerne se det. Ja. Så sætter vi bogmærket her.